Hej och välkomna till en sändning med Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms radio, som sänder på 88 MHz. Det här programmet sänds lördagen den 5 juni år 2010, mellan klockan 14.00 och 15.00. Den första reprissändningen går ut i eten söndag den 6 juni, alltså nationaldagen år 2010, mellan klockan 9.00 och 10.00. Och en andra repris torsdagen den 10 juni mellan klockan 20.30 och 21.30. 21 Jag som pratar heter David Long och med i studion finns. David Bergkrist. Mm. Och vi kommer att komma in en del på det som har varit aktuellt för Sverigedemokraterna under den gångna veckan. Till exempel så har vi presenterat en skuggbudget som har fått en hel del uppmärksamhet. Men vi kommer att ta lite allmänna nyheter inledningsvis Och mot slutet av sändningen så kommer jag också in på det faktum att det är ju Sveriges nationaldag söndagen den 6 juni. Till att börja med så tänkte jag kommentera något som hände nu i måndags. Det var ju Israels bodning av det här skikt och Gaza. Jag tänker inte kommentera just det särskilt utan bara nämna det att det har i media stått en hel del om olika uttalanden. De flesta har tagit ställning väldigt kraftfullt för ena eller andra sidan och ett av de uttalandena sägs ha gjorts av Sverigedemokraterna. Men det var alltså en Sverigedemokrat som gjorde ett uttalande på Twitter och detta har inget stöd hos partiledningen, vilket partiledningen också har gått ut och påpekat. Och det här uttalandet också som gjordes för övrigt av Sverigedemokraten Kent Ekeroth har också raderats från Twitter. Precis som alla andra så inväntar vi nu... En utredning som kommer att visa vad som har hänt egentligen, för att båda sidor är väldigt måna om att hålla fram sin sak i den här händelsen. Men vi går väl in på lite kort också vad som har hänt i opinionsmätningarna den senaste veckan. Vi fick ju den sista mätningen från maj månad publicerat nu i torsdags. Det var från Centio som gav Sverigedemokraterna 5,3 procent vilket var en uppgång från månaden dessförinnan då vi fick 5,0. Och i Sveriges televisions väljarindex så kom vi då upp i 4,0 i genomsnitt, deras vägda index för alla opinionsinstituts mätningar. Och så har det också kommit en första mätning för juni månad. Det gav oss 3,3 och det kom från Demoskop. Och det var en uppgång från månaden innan då vi bara hade 2,1 så att det var så en ganska kraftig uppgång Demoskop, 3,3% alltså eh, Jag noterade att i Sveriges televisions väljarindex så gav det Sverigedemokraterna 4,2% så att de har alltså utgått från att Demoskop eh, kraftigt underskattar Sverigedemokraterna i alla fall i den här mätningen och det kan också stämma att de allra högsta siffrorna från Demoskop kanske är en överskattning och de allra lägsta är en underskattning för att eh, siffrorna därifrån brukar studsa upp och ner ganska kraftigt mm. man brukar säga det också att eller det finns ett sätt man brukar säga att all publicitet är god publicitet och det kanske inte alltid stämmer men det ligger ändå någonting i det därför att när vi inte har så mycket medieutrymme så kan, kan det hända att opinionen då för oss kan minska lite i och med att folk inte får se att vi finns och existerar och så vidare mm. Uh, och det, det var ju så att vi hade lite ont om medierutrymme ett tag här nu. Och, uh, då, ja, från årsskiftet och fram till ja, maj kan man säga. kan man säga. Va? Och uh, då minskar ju såklart intresset någorlunda för partiet. Och när man då går ut i media och säger att uh, vår uh, opinion har minskat så ökar helt plötsligt <laughs> och opinionen för oss i och med att vi då får det här medieutrymmet ja, som det faktiskt är äh, kanske det kanske sätter lite fart på våra sympatisörer mm. också. Precis. Eh, något annat som var anmärkningsvärt i Demoskops var ju det att Moderaterna blev största parti och eh, den borgerliga alliansen blev... fick egen majoritet till och med. Eh, men eh, det är som du säger att även när de tycker sig i media har avslöjat att nu har vi de slutliga bevisen för vilka hemska människor Sverigedemokraterna är så brukar det ju också få våra siffror att stiga. Mm. Ja, eh, våra framgångar är ju glädjande och eh, dessa kommer naturligtvis också resultera i en hel del ytterligare kommunala mandat i årets val. Och eh, vi söker fortfarande med ljus och lyfta efter eh, så många kandidater som möjligt. Vi har redan över tusen stycken spridda över landet, men vi vill alltid ha fler. Eh, det är så att Sverigedemokraterna har gått ut med en kampanj med titeln Inga fler tomma stolar. Och... Eh, vi ser det ju som ett problem att vi inte kan leva upp till väljarnas förväntningar i alla de kommuner där vi fått förtroende att delta i beslutsfattandet. Och därför så har vi bestämt att det får inte bli några tomma SD-stolar i kommunerna efter årets val. Ett val som kommer att innebära ytterligare framgångar. Och den här målsättningen kan vi bara leva upp till om vi får hjälp från våra medlemmar, sympatisörer och väljare. Och vi behöver ett stort antal nya politiker. Personer som är beredda att ställa upp på valsedlar och dessutom axla ansvaret som sverigedemokratiska företrädare i sina respektive kommuner. Kontakta gärna partiet om ni är intresserade av det och delta gärna i de möten som ni säkerligen får information om kommer att äga rum framöver här. Det har skickats ut ett exemplar av SD-bulletinen som ska komma ut nu i veckan till alla medlemmar. Och eh, något som vi har skickat ut ett pressmeddelande om, eller lagt ut på hemsidan i alla fall, det är att eh, Finansinspektionen, som ju har granskat Sverigedemokraternas medlemslån, har efter en tid nu kommit fram till att Sverigedemokraternas medlemslån är helt i sin ordning. Och vi skriver då så här att eh, Trots att media och politiska motståndare vid flera tillfällen insinuerat motsatsen meddelade Finansinspektionen idag att Sverigedemokraternas medlemslån är helt i sin ordning. Sverigedemokraternas partikassör Per Björklund kommenterar. Finansinspektionen har, efter nästan ett års övervägande, kommit fram till att Sverigedemokraternas medlemslån inte är en tillståndspliktig verksamhet. Jag är naturligtvis nöjd med detta beslut. Jag har hela tiden varit ganska övertygad om att beslutet skulle bli till vår fördel. Medlemslånet vänder sig exklusivt till våra medlemmar och kan naturligtvis inte jämföras med att driva en bank med inlåning från allmänheten. Medlemslånet är en viktig del av finansieringen av vår valrörelse och de medlemmar som vill bidra till partiets riksdagsinträde kan nu känna trygghet i att anförtro sina pengar till oss utan att känna oro för myndighetsingripanden säger Per Björklund. Mm. Och det här har också uppmärksammats bland annat i Sveriges radios Ekot den 4 juni. Eh, Sverigedemokraterna kan fortsätta ta emot lån från sina medlemmar Finansinspektionen har i ett år utrett om lånen är att likna vid bankverksamhet som kräver särskild tillstånd. Men har idag beslutat att det inte behövs något sånt tillstånd. Och eh, det här medlemslånet har vi nämnt en del i Radio SD tidigare. Eh, vi tog upp ett sånt lån inför valet 2006. Och vi har inte haft några som helst problem med att betala tillbaka pengarna. Och eh, det ser ut på ungefär samma sätt den här gången. Eh, hjälp partiet att tjäna samtidigt pengar själv. Och det innebär då att man kan låna ut pengar till Sverigedemokraterna i 5000 kronors block så att säga. Och så får man då en avkastning motsvarande 4% plus det antal procent Sverigedemokraterna får i valresultatet i riksdagsvalet i år. Det vill säga får vi 3% i valet, då blir alltså 4 plus 3% lika med 7% i avkastning. Sen blir det en fördubbling om Sverigedemokraterna. Det kommer över 4%-spärren och tar plats i riksdagen därigenom. Det vill säga 4% för Sverigedemokraterna i valet ger en avkastning på 16%. Ni kan få mer information om ni kontaktar Sverigedemokraternas partikassör Per Björklund på perbjörklund Ni som är medlemmar får ju den här SD-bulletinen så ni kan läsa om det där. Sen så har vi också skickat ut ett annat pressmeddelande. Sverigedemokraterna vill ålägga landets skolor att arrangera traditionella avslutningar. Under de senaste åren har fler och fler svenska skolor avvecklat sina traditionella skolavslutningar där man firar avslutningen i kyrkan och eller sjunger kristna salmer som den blomstertid nu kommer under avslutningen. Även i år har flera skolor till många barns och föräldrars besvikelse beslutat sig för att ställa in den traditionella avslutningen. Motivet för att avveckla de traditionella skolavslutningarna är oftast att skolan ska vara religiöst neutral och att invandrade elever med en annan trosuppfattning kan känna sig kränkta. Sverigedemokraterna anser att de traditionella skolavslutningarna är en viktig del av det svenska kulturarvet och menar nu därför att landets skolor bör åläggas att ordna traditionella avslutningar om minst 10% av eleverna och deras föräldrar önskar det. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson kommenterar vi vill inte tvinga någon att mot sin vilja delta vid en kyrklig skolavslutning och inte heller förbjuda skolorna att arrangera religiöst neutrala avslutningar. Däremot så menar vi att skolorna, antingen ensamma eller tillsammans med närliggande skolor, bör vara skyldiga att försöka anordna även en traditionell avslutning senare samma dag om minst 10 av eleverna och deras föräldrar önskar detta. Sverige har varit ett kristet land i tusen år. Vi kan inte rensa bort alla kristna symboler och referenser från de offentliga verksamheterna utan att samtidigt också göra våld på vår kultur och identitet, säger Jimmy Åkesson. Mm. Självklart. Ja. Mm. Tänkte du David hade du någon mm. lämplig motis? Ja, inte. vi kan ju ta här från partinyheterna från SD-Kridens hemsida vi har ju SDU här, de har besökt, besökt gymnasieskolor typ pågår kampanjer nu och här står det då från den femte juni här att SDU besöker Marks gymnasieskola. Sverigedemokratisk ungdom har under de senaste veckorna besökt många skolor i Sverige. Och så även i Västergötland för att sprida vårt budskap inför valet. Den andra juni besöktes den första gymnasieskolan inom Mark och Kins kommunföreningsområde. Nämligen Marks gymnasieskola. En rad olika ungdomsförbund hade blivit inbjudna att informera om sin politik till ungdomarna. Vi i SDU delade bland annat ut majbladet som redan spridits rejält i kommunen. Även mycket material från SD Göteborg delades ut till intresserade ungdomar. Både tjejer och killar som stundtals stod tätt kring vårt bokbord. SDU var överlägset. Den mest intressanta deltagaren och närvaron hos de övriga ungdomsbundens bokbord var pinsamt låg. När dagen var slut och elevernas schema var till tillända stod fortfarande intresserade ungdomar vid vårt bord och språkade med oss. De andra ungdomsbunden hade vi det här laget redan packat ihop och gått hem. Efter detta lades vi ut stu flygblad i elevskåpen. Och ett hundratal bilar på skådparkrägen lappades med SD Göteborgs flygblad mot trängselskatten. Dagen innehöll även en debatt mellan de olika förbunden där Gustav Kasselstrand från SDU, med rest, representerade SDU. Gustav gjorde en mycket bra insats och drog ner många applåder. Bland annat när han svarade ja på frågan om det muslimska och kvinnoförtryckande, klädesplaggen, burka och nikab bör förbjudas på offentlig plats. Och Efter debatten fick eleverna rösta på sin favorit genom handuppräckning. Och SDUs röstandel uppskades till 20-25 procent. Dagen var mycket lyckad för Sverigedemokraternas ungdom och vi lovar att besöka Marks gymnasieskola även och även Tranemo gymnasieskola efter sommaren. Mm. Och det är glädjande. Förr i tiden har jag att lärarna samlade ihop de här flygbladen och, och hade bok. som ällade de upp dem offentligt på, på, på skolgården. Ja. Men det verkar ju inte som att det har blivit så nu i alla fall. Nej, glädjande. Mm. Eh, SDU har tagit fram eh, väldigt fina eh, reklamblad och eh, delat ut det med rubriken Nu handlar det om vårt land. Det handlar om jobb till svenska ungdomar, nog med massinvandring och mångkultur och en trygg och kunskapsinriktad skola. Gå gärna in på www.sdu.nu så kan ni läsa mer om det. Och ni som är ungdomar är ju naturligtvis varmt välkomna att bli medlemmar i SDU. Mm. Vi gör som så att vi tar en första musikpaus och dagens musikval är rakt igenom mycket fosterländskt. Så håll till godo. Ja, det här är Radio SD, demokraternas röst i Stockholms närradio som sänder på 88 MHz. Och det vi hörde var Sveriges flagga. Det, var ju, det är ju Sveriges nationaldag söndagen den 6 juni och det är också Svenska flaggans dag. Så jag tyckte den var passande. Vi ska komma in också på att Sverigedemokraterna i måndags den 31 maj 2010 presenterade sin skuggbudget. Och det var första gången någonsin som Sverigedemokraterna presenterade en skuggbudget på riksnivå. Och presentationen skedde i det för partiets och framgångsrika landskrona, Hotel Öresund. Och den här skuggbudgeten finns också att läsa på Sverigedemokraternas partiens sida sverigedemokraterna.se. Den här budgetpresentationen blev också startskottet för partiledare Jimmy Åkessons veckolånga förvalsturné. Där han besökte förutom Landskrona så var det i Borås och det var Södertälje. Där var jag själv med och, och såg det hela. Och sen så var det även i Gävle. Och den här skuggbudgeten i alla fall. I sammanfattningen så står det bland annat det att vi i riksdagen samarbetar med det eller de partier som ger oss bäst förutsättningar att genomföra vår politik. Och vi skriver också det att vi visar i denna budget hur vi kan återupprätta svensk välfärd. Eller i alla fall ta första steget i den riktningen. Och samtidigt sänka skatten något. Under den här budgetperioden så sattar Sverigedemokraterna 65 miljarder kronor på välfärden. inräknat då 28 miljarder för att våra pensionärer ska få mer i plånboken. Genom att de då ska få del av det skatteavdrag som arbetande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 Och de viktigaste satsningarna då i punktform. En kraftig skattesänkning för att jämna ut skillnaderna mellan löntagare och pensionärer. Ökat stöd till trygghetsboenden och en reform för hö höjd matkvalitet. Satsning på läkarutbildningen, specialistsjuksköterskor och administrativ personal. Satsningar på vuxenutbildning, ökad vuxen närvaro och förbättrad studie- och yrkesvägledning i skolan.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 Samtidigt genomförs en successiv avveckling av insatserna i bland annat Afghanistan och Kosovo. Med Sverigdemokraternas restriktiva invandringspolitik skapas ett reformutrymme redan första året genom en minskning av asyl- och anhöriginvandringen med 90%. Alltså asyl- och anhöriginvandring ska minskas med 90%. Denna reform får ordentligt genomslag tredje året och sammanlagt sparar vi här 78 miljarder under budgetperioden. Vi väljer också att lägga det i dag ineffektiva biståndet på en nivå motsvarande 0,7% av BNI. Det vill säga den nivå som rekommenderas av FN. Och samtidigt effektiviserar vi biståndet genom att mer än fördubbla anslaget till FNs flyktingorgan UNHCR och genom miljösatsningar i den fattigare delen av världen. På biståndssidan sparar vi 29,5 miljarder under budgetperioden. Sverigedemokraternas skuggbudget visar att det går att genomföra välfärds- och trygghetssatsningar och samtidigt behålla jobbskattadraget, och dessutom göra ytterligare skattesänkningar framförallt för pensionärerna. Något mer som jag vet att vi sparar in på det är ju de här arbetsgivarrabatterna. Rabatterna är arbetsgivaravgifterna för ungdomar och de här instegsjobben då för invandrare. Mm. inte kommentar där bara när det gäller den här äh, skattesänkningen där, för att jämna ut skillnaden mellan pensionärer och löntagare. Man ska inte glömma heller att det här är inte två olika grupper utan alla pensionärer har en gång varit löntagare. Va? Precis. Jo, det är en uppskjuten lön, pensionen, som sagt. Mm. så att, eh, Det är alltså arbetande respektive pensionärer, kan man säga. Eh, och det här har också fått en hel del uppmärksamhet i media. Bland annat i Sydsvenskan den 5 juni så kommenterades det då att eh, vårt torgmöte för övrigt som hölls i Landskrona efter att budgeten hade presenterats blev stört av en massa mötesstörare. Och eh, i den här artikeln där man kommenterar detta så, så skriver då också skribenten att i SDs första skuggbudget finansieras låga skatter och höga bidrag, höga realistiskt med mindre invandring och bistånd. För det första så är det ju helt fel att vi har låga skatter i vår budget. Vi behåller förvisso stora skattesänkningar som Alliansen redan genomfört, som då jobbskattavdrag till exempel. Och vi sänker något då för pensionärerna, men det är ju en förhållandevis liten post som går till det. Om man ser det på den hela, hela budgeten som helhet. Men även med Sverigedemokraternas budget så kommer vi att ha högre skatter än OECD-genomsnittet. Mm. Och vi kommer att ha högre än de 15 eh, äldsta EU-länderna i genomsnitt. Så att, eh, det är ju inte så att vi blir ett lågskatteland. Och eh, så där hiskligt höga bidrag blir det ju inte heller. Utan det, jag visste det är en höjning som hamnar inom ramen för just de besparingar som vi har gjort. Sen i Expressen den 3 juni då så säger Erik Erfors det att SDs budget är ett skämt. Och eh, Erik Erfors får då frågan, går budgeten ihop? Och då tycker han det att det är omöjligt att säga. Och så ger han ett par exempel på varför han tycker att det är omöjligt att säga. Eh, att på sidan 37 så säger man sig spara 7,5 miljarder på att lämna EU. Och på sidan 62 så är denna besparing borta. Det kanske beror på att... Eh, man har nämnt att det skulle gå att spara 7,5 miljarder, men att vi inte räknar med det i den här budgeten. Och sen om får man frågan om vilken finanspolitik vi läser det driva så blir svaret återigen omöjligt att säga. Jag tycker det är lite märkligt att han som inte har en aning om vad vår budget går ut på ändå säger att den inte går ihop. Mm, det är precis som att man vill få en rubrik där va? Att SDs budget är ett skämt ja. och sen kan man inte riktigt säga någonting konkret i texten. Det är ja. bara rubriken som man vill att folk ska kunna läsa. Precis och det där är ganska genomgående faktiskt. Mm. Nästa rubrik är Sverige, Sverigedemokraterna bygger luftslott och ja, kommenterar just de här budget och så lägger de till också att för Sverigedemokraterna ville då införa möjlighet att straffa även de som idag betraktas som mindreåriga, det vill säga under 15 då, och sänka gränsen till 12 år. För övrigt vill Sverigedemokraterna sätta fotböja på 12-åringar som begår brott, men det vill vi inte göra. Däremot vill vi införa möjligheten där för att grova brott, utföra mindreåriga som ibland är målvakter åt organiserade ligor blir tyvärr allt vanligare i det mångkulturella samhälle som Herr Bylov på Sydöstran förespråkar. Sen har de ju försökt att vara lite seriösa också både i Dagens Nyheter och på Sveriges Television där man har tagit kontakt med nationalekonomen Jan Ekberg vid Växjö universitet. Och rubriken i DN är alltså att det är väldigt grovt överskattat. Man konstaterar då att vi ska minska asyl- och anhöriginvandringen och spara si och så mycket. Jan Ekberg menar att Sverigedemokraterna har valt att räkna alla eventuella kostnader för invandringen och få intäkter. Han menar att det inte finns något stöd för det som Sverigedemokraterna utgår ifrån. Men han verkar inte ha några direkta besked om vilka siffror det är som gäller i själva verket. Sen påpekar man också att Sverigedemokraternas ledning, där Jonny Skallin då har varit huvudansvarig för framtagandet av den här budgeten, har på egen hand gjort beräkningarna. Jimmy Åkesson förklarar det som att vi har inget val. Vi har inga experter att tillgå i dagsläget. Men enligt Sverigedemokraternas partiledning så ska partiet, om det skulle komma i in i riksdagen efter valet 19 september, att ge riksdagens utredningstjänst i uppdrag att räkna på invandringens kostnader och intäkter för den offentliga ekonomin. Och det vore ju inte en dag för tidigt. Mm. <laughs> Sen en annan rubrik ur Blekinge läns tidning. Jimmy Åkesson är pojken med guldbyxorna. Eftersom partiet så frikostigt lovar mera pengar till många områden Måste man ju någonstans ta pengar för att finansiera alla löften Och då blir då invandringen och biståndet som får lämna ifrån sig resurser Det är en besvikelse men på sitt sätt också en trygghet Att Sverigedemokraterna säger och gör det förväntade Och det är precis det som du sa tidigare David Att rubriken antyder att skribenten beskriver vår budget som överbudspolitik Men i själva verket så är de bara negativ till själva finansieringen Det vill säga att vi sparar på massinvandring och bistånd mm. En annan rubrik som kanske är mer korrekt, Sverigedemokraterna förnekar sig inte, i Dalarnas tidningar. Och ja, räknar upp vad vi vill satsa på och vad vi vill dra ner på. Det är tragiskt att ett parti som kandiderar till riksdagen inte har förmåga att inse att Sverige behöver människor från andra länder som kommer hit och arbetar. Eftersom det är ett faktum att vi inom, no inom något år har en brist på arbetskraft. Det var en järv förutsägelse. en nyhet också? Man säga? Ja, ja, verkligen. <laughs> Utan människor som kan utföra jobben hotas både tillväxt och välfärd i landet. Ja, själv tycker jag nog att det är mest tragiskt att svenska politiker och journalister i 40 års tid har påstått att Sverige är i trängande behov av massinvandring. Trots att vi i 40 år har förlorat miljardbelopp varje år på det här elandet. Likaså Expressen har naturligtvis kommenterat detta. Sverigedemokraterna presenterar sin skuggbudget. Det kom redan 31 maj samma dag. Och eh, ja, konstaterar väl just vad det är vi tänker göra. Och eh, de, de här besparingsåtgärderna då för sänkt eh, asyl och anhöriginvandring och så. Eh, där eh, har för övrigt Johnny Skallin att den siffran är lågt räknat. Eh, och om vi hamnar i riktan, så ska vi som sagt låta riktans utredningstjänst ta reda på de exakta siffrorna. Mattias Karlsons partistyrelseledamot sa också det att alla som beviljats uppehållstillstånd ska få vara kvar. Men med tillägget. Om de inte ljugit om sin identitet. Eller begått väldigt grova brott. Och vi har ju också sagt det som tidigare att... De som har ljugit sig in i landet, det vill säga kommit in i landet på felaktiga grunder, påstått sig vara flyktingar men inte haft flyktingskäl. Eh, vilket ju, det är bara ungefär 5% som kommer in som faktiskt har mm. eh, att De har nog inte heller så mycket i Sverige att göra. Ja, Vi börjar närma oss halvtid och vi ska därför ta ytterligare en pausmelodi. Och det blir Sverige. Werner von Heidenstams text tonsatt av Wilhelm Stenhammar. Håll dig godo. Ja, det är Radio SD. Sverige, Demokraternas röst i Stockholms Radio på 88 MHz. Om det ni hörde var Sverige. Ja, i Aftonbladet angående Sverigedemokraternas skuggbudget så står det med rubriken Allt till alla med hjälp av stängda gränser. Och de räknar också upp vad vi vill satsa på och att vi vill finansiera det med minskad, kraftigt minskad invandring och stora nedskärningar i biståndet. Sen står det något ganska intressant faktiskt. att När partiet presenterade sitt valmanifest tidigare i år lät TV8, Svensk Näringsliv, göra en granskning av löften, utgifter och inkomster. Och då kom man fram till att över 20 miljarder var ofinansierade. Det där var någonting som vi skickade ut ett pressmeddelande om att där hade de räknat fel. Men nu erkänner faktiskt Svensk näringslivschef chef, ekonom Stefan Fölster, att han erkänner nu omedelbart att vår skuggbudget, där har vi täppt till den där luckan. Så att han säger så här att sammantaget är den här budgeten mycket närmare att räknemässigt gå ihop. Samhällsekonomiskt menar han däremot att det inte är ansvarsfullt. Det finns många delar som skulle försämra tillväxten. Men okej, okay, vi fick alltså ett expertutlåtande på att budgeten går ihop av Stefan Fölster på svensk Näringsliv. Min kommentar till aftonbladets artikeln i övrigt det är det att de försöker dubbelräkna våra satsningar genom att man skriver att samtidigt som vi behåller alliansregeringens inkomstskattesänkningar på över 70 miljarder så satsar vi 65 miljarder på välfärden. Det låter lite som att det blir 70 plus 65, 135 miljarder. Men... Alliansregeringens inkomstskattesänkningar har ju redan genomförts så att säga. Det är ju inga nya pengar. Sen så skriver hon så här. Vi tar också tillbaka hälften av den sänkta arbetsgivaravgift som regeringen infört för unga under 26 år. Samt instegsjobben som gynnar invandrare på svenskarnas bekostnad. Det är alltså vår kommentar till det hela. Och att beskylla oss för att försämra tillväxten det är ju Stefan Föllsters jobb lite grann. Men det är kul ändå att han tillstår att vår budget går ihop. Sen har man ju kunnat se en del om det här på Sveriges Television. Ni som bor i Stockholm kanske inte har sett Sydnytt. I en intervju med statsvetare vid Lunds universitet så får vi höra att Sverigedemokraternas skuggbudget är imponerande. Att den är omfattande, och ambitiös och klart jämförbar med den rödgröna oppositionens budget till sitt omfång. Det var kul att få lite beröm även där. Och sen som sagt efter budgetpresentationen så blev det torgmöten i Landskrona. Det avbröts på grund av bråk. Men det gick bra i Borås, Södertälje och Gävle. Och jag själv var närvarande i Södertälje i torsdags för övrigt. Och det var mycket lyckat. Och Ni kan se det här torgmötet, i alla fall Boråsmötet på Youtube. De andra kanske också läggs upp så småningom. Sen har jag faktiskt också p 4 Sveriges Radios P4 i Göteborg noterat att Sverigedemokraterna har lagt en skuggbudget även i Göteborg. Och så har beskrivit det som att udden är klart riktad mot invandrare. För att få loss pengar till sina prioriterade områden, äldreomsorg, förskola och skola, vill man skrota stadsdelsnämnden och ta emot högst 100 flyktingar per år. En kraftig sänkning från dagens nivå. Och Mikael Jansson, Sverigedemokraternas ledamot i Göteborgs kommunfullmäktige, man antar att en avveckling av stadsdelsnämnden skulle spara 19,7 miljoner kronor. Ja, detta om vår statsbudget. Den finns som sagt att ladda ner. Det är 80 sidor mm. att läsa med beräkningar och beskrivningar. Så att eh, jag tror nog att alla som sätter sig in i det kommer bli ganska så nöjda och kanske rent av imponerade. Mm. Ja, eh, ska vi se på lite tråkigheter som har hänt här. Eller, ja. I alla fall Åkesson i sd här. Han fördömer... Frisläppandet av Ahmad Akhile och skriver så här då under gårdagen meddelades det att hovrätten beslutat att i avvaktan på nästa rättegång frisläppa Ahmad Akhile som för en tid sedan dömdes till mindre än två års fängelse av Lunds tingsrätt för den uppmärksammade dödsmisshandeln av en 78-årig kvinna på en parkeringsplats i Landskrona Enligt uppgift från Akiles advokat Leif Ziberski kommer Akile även att förses med personligt skydd ifrån polisen. Och Sverigedemokraternas partiodförande Jim som kommenterar att det straff som Akile tilldömdes för misshandeln av 78-åriga Inger var löjeväckande lågt tycker jag var illa nog. Nyheten om att denna våldsverkare nu också ska släppas på fri fot och dessutom med särskilt polisskydd som de flesta brottsoffer och hotade, vittne, hotade vittnen bara kan drömma om, har verkligen skakat mig. Det här fallet blixtbelyser hur illa det står till med det svenska rättsväsendet idag. Sverige måste snarast möjligt få en ny lagstiftning och en ny praxis som respekterar brottsoffren, värnar de laglydiga medborgarna och står i samklang med den allmänna rättsuppfattningen, säger Jim Åkesson. och man kan väl... Min uppfattning och åsikt här det är väl det att det är märkligt att uh, den här uh, dömde då får uh, polisskydd. Jag tror att det är väl rättsväsendet som folk mest förärgade över när det ser ut på det här sättet. Jag skulle tro det. Mm. Uh, det kommer ju för övrigt en uh, ytterligare en rättegång uh, om uh, mordet i Västerås. Eller gärningsmannen som anmälde sig själv och kallade för olyckshändelse. Det var så en invandrad uh, 16-årig kille som... Uh, Enligt åklagaren ska ha slagit ihjäl mycket brutalt och hänsynslöst en svensk tjej som man hade haft ett förhållande med tidigare. Vi mm. får se hur det slutar. Nu, för att då komma in på att det är Sveriges nationaldag den 6 juni. Vi har, eller Björn Söder, vår partisekreterare, har skrivit en kort kommentar på sin blogg på SDQ-viren att inte ens vår nationaldag får firas utan mångkultur. När vi på årets alla andra dagar ständigt utsätts för den mångkulturella propagandamaskinen och smutskastningen av Sverige, och svenskarna och den svenska kulturen hade man hoppats att Sveriges nationaldag den 6 juni i alla fall kunde få ägnas åt att fira just Sverige och det svenska folket. En dag på året kan vi väl i alla fall få kvar kan man naivt tycka. Men på Fredriksdal i Helsingborg fortsätter man traditionen att använda även Sveriges nationaldag till att hylla mångkulturen. 33 föreningar från Sverige och andra delar av världen ska presentera sig och bjuda in till folkfest med sång, musik, dans och smaker från världens alla hörn, skriver idag Helsingborgs Dagblad. Det finns inga ord starka nog för att beskriva den avsmak jag känner för hur etablissemanget med riksdagspartierna i spetsen visar förakt mot Sverige och svenskarna. Det är nu dags att sätta ner foten. På söndag väljer vi att boykotta nationaldags så kallade firandet på Fredriksdal och den 19 september väljer vi in ett sverigevänligt parti Sverigedemokraterna i riksdagen och i landstinget och i alla Sveriges kommuner skriver Björn Söder Däremot så hoppas jag att vi inte på något sätt bojkottar våra egna nationaldagsfiranden runt om i landet för det förtjänar verkligen att firas mm. Sveriges nationaldag även Svenska flaggans dag som vi kallar det också Firas som sagt 6 juni varje år och sedan 2005 så är det ju en helgdag i Sverige. Och nationaldagen firas till minne av dagen då Gustav Vasa utsågs till Sveriges kung år 1523. Och det är bara 13 år kvar tills vi firar 500 års jubileum således. Och även 1809 års och 1974 års regeringsformer utfärdades den 6 juni. Tidigare så firades 6 juni... Enbart som Svenska flaggans dag och det var först 1982 som det fick status som just nationaldag. Och ni som har följt med i tv 4 serie om Sveriges historia. Det går på torsdagar klockan 21. Vet att det nu på torsdag den 10 juni så kommer det att handla om just Gustav Vasa. I det senaste programmet, torsdagen den 3 juni så fick vi lära oss om Ängelbrektsupproret och den kaotiska tid som sedan rådde mellan åren 1434 till 1523 när Gustav Vasa kröntes till kung. Och ni som har sett programmen så här långt kanske också har irriterat er lite grann på att man smyger in en hel del politisk korrekthet lite varstans för att inte tipparen ska riskera att bli alltför patriotisk i sitt sinne. Men jag utgår faktiskt från att vi svenskar idag har lärt oss att se igenom det och därför så nämner jag TV4s serie med gott samvete Gustav Vasa i alla fall som också kallas Gustav den Förste han föddes i slutet på 1400-talet på Rydboholms gård eller Lindholmens gård i Vallentuna, Uppland och han dog den 29 september 1560 på Stockholms slott han var kung av Sverige då från 1523 till sin död. Gustav Vasa gjorde uppror mot Kalmarunionen. Han avskaffade kungavalen och införde arvmonarki i Sverige. Och tillhörde Vasa 1. Den första monarkiska dynastin som regerade ett enat svenskt kungadöme som ett arvrike. Och han införde vidare ett starkt centralstyre med en effektiv byråkrati. Gustav Vasas roll i införandet av en svensk armonarki ses idag som grundandet av den moderna nationalstaten Sverige. Och Det är den 6 juni datumet då han valdes till kung av riksdagen 1523 som är Sveriges nationaldag. Han har senare, särskilt från sent 1800-tal, upphöjt till landsfader och har därmed blivit en viktig nationell symbol. Sent 1800-talet skulle jag säga att det där måste ha påbörjats redan under 1700-talet med tanke på att det under 1780-talet kom en opera med titeln Gustav Vasa där han ju framställs som en stor hjälte. Mm. Någonting annat som Gustav Vasa gjorde det var ju att han genomförde reformationen och genom den så kunde han undanröja kyrkan som en makt som dittills varit ett hinder för att utveckla en stark statsmakt i Sverige. Bland annat genom kyrkans starka ekonomiska ställning som jordägare bland annat. Och att de också hade rätt att ta ut skatt från församlingarnas invånare. Han ska dock inte ha uppträtt som en agitator för de reformatoriska åsikterna eller som en förtryckare av de motsatta. Han lät reformationens läror fritt spridas och tog deras förkunnare i beskydd och använde våld endast mot de försök som gjordes att med väpnad makt upprätthålla katolicismens välde. Att han senare under sin regerings första år intog denna ställning berodde troligen på att han insåg att det endast var inom den gamla kyrkan som man kunde finna de ekonomiska medel som krävdes för att stadga och ordna det nya styrelseskicket. Man kan säga att Gustav Vasa fullföljde det som Engelbrekt Engelbrektsson startat och som Karl Knutson bonde och sturarna försökt upprätthålla. Det vill säga att bryta det utländska inflytandet över Sverige. Inga utländska fogdar skulle mer få driva in skatt av svenskar. Inga utländska regenter skulle härska över svenskar. Och dessutom så bröt banden med påven genom att katolicismen avskaffades. Och därmed så slapp vi ju... Ytterligare utländskt inflytande och antagligen också skatter till Vatikanen. Mm. Och därmed grundades alltså Sverige som nationalstat. Eh, tidigare program i TV4-serie om Sveriges historia berättar att det var Birger Jarl som grundade Sverige. Eh, och med det menar de då att, eh, att han grundade alltså ett land med eh, någorlunda fungerande administration- men det framkommer också, som jag sa i Radio SD veckan att det var under tiden mellan Engelbrecht och Gustav Vasa som vi gick upp för invånarna i vårt land. Att svenskheten var det som förenade invånarna i detta land och att vi svenskar föredrar att leva fria utan att låta oss styras av främmande makt. Som det står i en hyllningsdikt till Engelbrecht. Aldrig skall ditt fosterland bli byte i inkräktarns hand, ej lagar på oss trugas. Mm. och vi hade ju utländska kungar efter BJRstid tid. Så det ja. Det var det. Det är också. Och det var väl Gustaf Vasa, han ville ju väl införa det här med arv, att man är tronen då så att uh, inga ut, nya utländska kungar skulle kunna ta makten. För han trodde väl inte att de skulle kunna assimileras. Nej, det var nog sagt en baktanke med det. Mm. Mm. Ja, jag ja. hoppas att uh, samtliga uh, firar Sveriges nationaldag den 6 juni. Det är uh, en dag värd att fira på alla tänkbara sätt och av alla tänkbara anledningar vi har som sagt fått uthärda ganska mycket eller våra förfäder ska jag säga har fått uthärda väldigt mycket för att eh, upprätthålla ett land för sina efterlevande och det ska vi vara mycket tacksamma för mm. och jag tror väl att anledningen till att vi inte har varit lika Benägna att fira med samma inlevelse som till exempel Normen och även andra. Eh, när de firar sina nationaldagar det är det väl att vi kanske har fått för lite undervisning ända från barnsben om varför vi har en nationaldag, hur det kommer sig att vi lever fria och har ett eget land och vilka vi har att tacka för det eh, och vad alternativen egentligen till denna frihet skulle kunna vara. Mm. Så att vi, vi skulle nog behöva lite mer utbildning på det området helt ja, enkelt. Ja, även Norge och Danmark har ju varit ockuperade nyligen här, mm. till skillnad från Sverige. Jo, precis. Ja, jag vet inte, jag skulle möjligen kunna ta lite mer om om inte du hade någonting... Nej, direkt. vi kan väl lite glädjande partinyheter är att man har varit på olika områden och delar friblad. Till exempel här har vi varit på eh, i Eslöv har Estöv varit på Marknad. De mm. skånska marknaden har kommit igång även om sommarvädret inte riktigt vill infinna sig. Vädret bromsar dock inte sugna partifunktionärer från SD. SD Trelleborgs Helmut Petersen intog platsen först och hade bara positiva ord att sprida omkring sig efter kontakten med väljarna. Det är många som är glada över att se oss och har saknat st ute på Vator och Torg. Det viktiga var inte att vi delade ut material, utan att de fick se oss och prata med oss, berättar Helmut. Även distriktsordföranden Jens L. var på plats och pratade med väljarna. SD Eslev, ordförande Arvid Fransén, eller Fransen, var även han på plats och delade ut material. Sammantaget var det en blåsig dag, men mötet med väljarna värmde. Och han har varit också i Vox Torps marknad. Givet valrörelsen har kommit, på, eh, kommit igång på allvar i Halland. Under fredagen har, flera, har flertal kandidater och medlemmar hjälpt till vid Våkstorps marknad och delat ut tusentals flygblad och träffat massor av positiva människor. Mikael Sklandersson från Örkeljunga som hjälpte till var mycket nöjd med dagens aktiviteter och med den respons som gavs för marknadsbesökarna. Till Ester Kryden hälsar han att han längtar till nästa marknad. Intensiteten ökar allt, allt mer hos både väljare och valarbetarna. Och det är väldigt trevligt att man blir så positivt bemött. Jag har Absolut. även varit ute i, på medeltidsdagarna här i Tyrelse för ett par veckor sedan. Och det var många klappar på, på axeln där och det var många som sa sig vilja rösta på oss. Mm. Ja, nej, men det är roligt när det går framåt. Det har ju mm. varit annorlunda förra åren men... Folk blir mer och mer positiva och det är roligt. Jag tänkte ta lite som hastigast också Inger Kivmats som har skrivit ett brev där hon har rubriken Ämnet är att frågan som aldrig får något svar och det hon då har hängt upp sig, på, upp sig på det är att om man har skyddsbehov på premissen att man inte kan vistas i hemlandet hur kan man då åka till detta hemland på semester? Jag vill svar på frågan, hur kan de så kallade flyktingar som fått asyl eller permanent uppehållstillstånd i Sverige återvända på semester till det land de påstår sig ha flytt från, undan krig och förföljelse? Utrikesdepartementet gav 2009 en rad råd åt unga kvinnor som reser tillbaka till hemlandet för att de inte ska bli utsatta för hedersrelaterade brott när de befinner sig på semester med familjen i det forda hemlandet. Vad gör familjen i hemlandet? Kan de återvända till hemlandet på semester tror de ju knappast vara i behov av asyl i Sverige. Och det där är alltså inledningen på ett betydligt längre brev som några då har skickat till utrikesdepartementet och justitiedepartementet och några till. Det har funnits exempel på familjer som har tvingats resa hem för att kunna utföra mod. Som vi inte kan utföra i Sverige då. Ja och även lite <laughs> stymtningar och grejer. Mm. Jag skulle vilja citera en partimedlem som har velat att jag ska säga det här i radio några gånger. Att utlänningar i Sverige de åker hem ungefär var tredje år. Men svenskarna åker hem varje kväll. Mm. Ja det här programmet börjar som sagt ligga lida mot sitt slut. Vi ska nämligen ta lite musik i slutet som kommer att vara ur operan Gustav Vasa. Det kommer att vara...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 eller vårt partiorgan sdkuriden.se och eh, även Radio sd.se. Vill ni skicka e-post till partiet så kan ni skriva till infosnabela Och ni som är lite yngre, ni är också välkomna in på SDU's hemsida. Det är naturligtvis även ni äldre, men jag tänkte just att ni yngre kan vara intresserade av att bli medlemmar i SDU också www.sdu.nu och ta del av den information som vi har att ge där. Var också uppmärksamma på att ni som är medlemmar kommer att få SD-bulletinen i brevlådan nu den kommande veckan. Men vi gör som så att vi avslutar med musik. Det är Europan Gustav Vasa och den är när Gustav talar till sina riddersmän ute i vars tappra mod vårt fosterlandet värn från tyranniet fan. Lyssna gärna på oss igen nästa vecka och ha en riktigt trevlig nationaldag. Mm. Ha det så bra. Tack så mycket. Tack och hej.